Ion Creangă. Povestea lui Stan Pățitul. Spectacol al Teatrului Iemenescu. Înregistrare din anul 1977. De de frică că nu se poate încălzi și la focul cazanelor noastre cu smoală topită. Ei, copile, ce-i, ai făcut? Câte te mi de vuni! Sta ei! Ea mai nimică. Se vede că am pornit într-un ceas rău. Vremea a fost răat din potrivă, cum știți, și numai un om a venit azi în pădure. Oh. <laughs> Dar ce l a scapat de mine, că ce-am dat în urvă lui târziu, tocmai când se Să <laughs> Săracul de tine! Numai că am găsit pe o un post de mămăligă. Te-am mâncat, că ce îmi iau mațări de voameni. Alta, nu mai știu nimic. Întuicimea voastră. Ei bine, bine, smârtoare uricioasă ce ești. te Am mâncat, ai mâncat postul acela de mămăligă. Dar ce-a zis omul acela când a pus mămăligă acolo, pe teșitură. Ai tu la știință! Ba da, ba de, zic de asta, nu știu, nu știu nimic, mărșăvia voastră! Mm. Apoi ce păziști tu alta? Dacă nu știi nici măcar ce ce vorbesc muritorii? Mărșăvia voastră! Să-ți spun n-am fost în pădure ca tine, da. a zis... Cine a mâncat boțul acela de mămăligă? Zică bog a proste, zisă-i tu ceva când ai mâncat-o. Pa, pa, pa, n-am zis nimică, de voastră. Nu l să stai o stineara ca să afle până și gândul oamenilor. Nu știi măcar ceea ce vorbesc ei. Mai pot să amnădej de voi? Lasă Ce ți găsesc eu acușleacul! te i învățat o mintea altădată! Întuneșimea voastră! Hai, pornește cum de grabă la omul acela și să-l slujești tamant trei ani de zile! Cu credință, la ce te pune el? Am înțeles, întuneșimea voastră! Dar... Imbrie în bani să nu primiști de la dânsul Să faci tocmeală ca după ce ți împlini ani? Să ai aluat din casa lui ce-i vrea tu Aha! Și aceea are să fie de trebuință la tal iadului au început a putrezi căpătâiele Ia să vedem, ți-a venit în cap ce ai să iei? Hai, gata ești! Gata să pună, Dacă că Nu mai se dau o rate pe la talpa iadului. se văd ce psește și. Hai, ia talpa să. așa, Da, de unde ești, tu să căbești? Și cauți pe aici, băi, spai ma acănimile. Da, de unde sunt, fiu, dică. Ea sunt și eu un băiat sărman din toată lumea, fără tată și fără mamă și vreau să-l la stăpân. Sunt la stăpân? Mm -hmm. Da, tu nici de păscut, gândești, nu ești bun. Bă. Cam de cât, Anei, fetul? fi Le, Apoi, pot să am 13 ani. Ce spui tu, băi? <sus> e, 13 dar eu, eu de-abia să aș fi dat de ani. Da? Uh -huh. E, pe e voie tale, bădică. E, și cum te cheam pe tine, a? Tot Chirică mă cheamă. Măi, parpale, ecule. Te nu cumva ești botezat de Sfântul că Șchiop, care ține drag și... De... nu știu, nu știu pe celălalt, bă, de că nu știu, dar Chirică mă cheamă. Păi, despre mine fii orișine, s-a fi nănași. Da, știu că merit o bine Bine o merit o De s au pus numele chirică Pentru că ești mai un fel de Vrăbioi închirșit Bă, de, bădei, închirșit vrăbioi Cum vezi, aia asta sunt Am văzut eu hoituri mari și nici de lume La treabă se vede omul Ce poate, da, Așa e, așa e, băi, chirică Lasă mă chem cum mă cheamă, ta cei ced mi de acolo Dar a ta cum te cheamă tot stan mă cheam da, de la o boală și-am avut-o, când eram mic, eu a schimbat numele din stan în epate. Ei și de-atunci au rămas cu două nume. Da, păi, ai știință bade că ești dumneavoastră câmpic. Ei, da. Da, e pat care dă-o ca pe spate și faci cu mâna să mai aducă una. Da, păi, știi cum mai plesnit în pălărie, mai mai Chiricu, băi. Dracul <laughs> dracului băiat. Păi, parcă e și cum are, de știi toate cele, a? E de, de, de trup, ești măruncel, nu-i vorba, dar la ferie ești. Mai. E bădei cum mă, cu mă viezat ăsta sunt. Dar ia să vedem. ia să vedem, băi, chiric, hai. Ne-i tu ce militura asta. Aha. Lată peste lată pe pistilată în bujorată, pe pistilată în bujorată, crăcanată, pe pistilată, limpezală, mășii lips, mășii îi limpezal, pe silimpezal și pe silimpezal galbeneal. Hudule, saibă de! La pistilată, pe pistilată în e da, doi de mi dai și mie dintr <gătă -i> E da, ă știu eu și crezi tu că e aia. Gichești tu și, pe pistilată, <gătă> pe pistilată în bujorată, pe pistilată crăcanată, mășii dar bădei badei ce să fie fața ca va tra focul pe rostrele ce una apa din trânsufuină și culeșeară sau melesteu bon mai chirică, uh -huh. bon ia mu și eu că nu ești chiar prost <gângh> Ei, hai când să ți dau pe am ca să toc la mine apa eu bădei, nu mă toc cu anu ah, da cum te toc tu eu mă tocumesc trei ani odată, pentru că nu -s de prins să o umbla din stăpân în stăpâni Și vreau să cunosc ceva când voi ieși la dumneavoastră. Despre bine, cu atât mai bine, Și ce mi ceri tu pentru trei ani? A, da, Jesus, Sunt de mâncare și de purtat cât mi-a trebuit, iar Bun. când mi s au împline ani. Așa. S-a aluat luat din casă dumneavoastră și o vreau eu. E, da, da, și fel de vorbă asta. Poate că tu îi atunci să mi iei sufletul din minori, mai știu eu și drag să mai venim în cap și. Nu, nu, bă depate, n-ai grijă. Nu te cere vreun lucru mare până pe acolo. Și apoi, și -i luai eu din casă, nu-ți faci trebuință, na, păi, na, balans să leagă din gură și spui dacă nu vorbești de slușit. Apoi, de bai mai bine să te tocmești întâi decât cu urmă. Măi chirică, știu una, Aia, rămâi la mine și un păcat noi atunci. Pentru că ești un băiat isteț și mai știi pe poate și harnic. Hei, despre asta n-ai griji, nu că ta smic, dar trebule care să lui face eu, nu le face altul, măcar fie cu în frunte. Ai bază că ne-am înțeles? Ne-am înțeles, bade. Atunci, hai, vinul și-ai mâncat, tu ceva. E ca niște bulogini cu mușdiești, cu mamă, legă. ha, ha, ha, ha, Yes, cu mătrii David și mai gospodării și-a durat vecinul meu îi pate. Eh? Văd cu mătrii Cozma, de vreo doi ani așa și-a mai îndestulat casa cu toate, cu a ajuns printre fruntașii satului. Da, și când îi socote, bun și este numai el și tioarea și e de băiet care îl slujește. Dar cine-i băiatul și-ală? De unde-i? să știe. Un orfan, plosât, pe lângă algă, poate. Păi, ce merg! Da, dar-s harni da, da, da, da, da. da și-i pati strângător, gospodar bun, munșește și acasă, s-o copătuit, bine. Căpătuit, da, gospodar, dar singur cuc, ești da. tu nevastă, ești mai mângăi când te doar șel de o Iști ești coptii care se bucur de agonizare da, da, ală. Da, da, da, da, drept, zici, da, ta-i, ta-i, ta-i, ta-i, ta-i, ta-i, ta-i, ta-i, ta-i, ta-i, ta i ta i ta i ta i ta i Ono vreme, maipati. pate. A, mulțumim, tale, Cozma. Bine venit noastră, David. Am cemeni Cozma băie, Cosma. Bineveni pe la noastră, badi David. Ghem te-am găsit, e te, Da pate, dar poate, poate intrăs, lungte o cană de licoare. A? Nu, nu, mulțumim, mei pate, dar ne grăbim. Ne grăbim să ajungem la stână și până seară să ne întoarcem acasă. Că ia nu ne-o trimis vorbă Mocanei, codat nu și boliște, în mioarele șelea. Așa-i păcatele noastre. Era da, da, așa mele o gozit-vă câteva zâni, dar mă, l-a trecut. Îți cu spaima numai. Ei, să-ți fii gura de aură, măi, poate. Dacă am amul, pe drum și ziceam lui cu mătrul meu, Cozma, bun gospodărișul o durat, poate. Da. Dar nu-i ajunge ceva la casă. Da, ce vede? O ne vestui, ca mai. Salamang, el se-i facă, nu-i ști, o duarid, urmano, vrei. Trebuie, vadi, dar... Dacă m-am surat eu până a moa, păi de azi încolo, ești bătrân de am bate, David. ia Eu când am cu capul nins și tot parc mă furnic când treci pe lângă mine, vă nevăstui că mai ai Da tu, băi, pate, ești în putere, bine. Când te strângi, o fi una în brață. Eu catează ne-am -mi minte cât așa trei. a trăit. haide mă hadă-mă cu mătri, David, că soarele-acă adeam Iisus. Hadă-mă cu mătri, Cosma. Ei, mai rămâi sănătos, mai poate. Merge sănătos. Da, și nu uita să ne poftești la nuntă, mai pate. Da, da. da. Ei, cu bine vrei. <laughs> cu bine, cu bine. Sănătate, mătri, David, sănătate. Păi, nici nu bănuiesc, dar am să zic și eu o vorbă ca moșul David. De ce nu te însuți? E de unde, știi ce se întâmplă Domnule Dumnezeu? Și atunci cui rămâne David în răbădi? Păi, ce vorbești, băi, chiric? Dacă m-am asurat, eu, când am fost din surat, la vremea asta, să ai găses mânsul. Bisermini vrei să-și facă dracu râs de mine. Nu că o cu soarele de a Eh. Sunt mai mult bătrân decât tânăr. Dar lasă-mă la cu stăpânii, că îi oameni cu vorbe de tale. Eu gândesc că tocmai acum ești bun de un surac, pentru că ai cu ce să ține nevastă și copii, slavă, domnul. Mulți-ar să aibă ce ai dumneata. ți-ai păi, găst. Parcă ești, nu știu cum ai Chiric. Vorbești tu ea așa în doric decât o Am eu semănături, am eu toate cele trebuincioase pentru casă. Tu crezi că nu mă aș cine să E vorba așa, când sunt soară, nu de moarte. Hei, de asta te plângi, stăpâne. Dar pe hey. care alta, băi, chiric? Nu știi tu că gură înainte de toată și apoi și Stăpâne, dacă nu mai e atât, apoi las că te fac eu cu grâu să ai de unde faci până școlaj pentru nuntă. Bași pentru cumă trei, dacă vrei. E, hey. Da, de unde, măi, da. Vezi, dumneata, acolo de parte niște lanuri frumoase Aha. de greu Care dau un copt, vezi? Hai, da, da, da, uite, da. du-te chiar acum la stăpânul moșiei Și spune că te e prins să-i dai în tot greu Cât el are semănat Și dacă te-a întrebat da. cât se pentru pentru acea sustenicioasă treabă A, Spune că nu primești bani Și numai atâta greu, cu paie, cu tot Cât îi putea duce dumneata în spate Și cu un băie de natale Stai, cum asta, măi, chirică? Pe cașa. Var că vorbești de pe aia lume. E, pa -pa. e bă, crezi tu cum noi să și și strânge atât amar de grâu? La suci și mie de brațe trebuie să acolo nu șagă. E numai pentru două sargini de grâu. De cine pune nebunei credi tu că ar fi așa? Ei, stăpâne, ca să cunoști cine sunt eu și cât pot ascult mă și du-te la buier din spune cum te-am învățat. Da. Fii cum zici, Chirică. E dar, dar mă duc la boia. Să nu vă spăraţi cu coane, nu cumva aveți trebuinţă de săcerători. Bancă mare nevoie am, bun. Parcă Dumnezeu te-a adus. Căci greu e copt, nu mai poate sfiri întârziere. A coane... Mă prind eu să, -l să -l cer. Cum? Singur? Asta e treaba mea coane. Eu mă prins să-l dau în Nu-i cuvânt gospodăresc. Hey, hey. Cum văd, te bizuiești în brațe multe? Hey, multe coane, puține coane. Că-i deodată, nu mai treaba să o fac. Și ce mi-i cere așa cu hurta? Da, păi, ce-ți cer coane? Ea, când ți i da grău în sau voi, numai atâta grâu cu paie cu tot, că te-ai în spate, eu și cu un băiat de-a meu. Mm -hmm. Măi, omule, vorbește în adins, ori vrei să șuguiești? Ei va Dnezau, Dumnezeu Coane, vorbesc în adins. O fi nebun. Cum să mă mântui de desul? Dacă e așa, om bun, du-te mâine dimineața și te apucă de lucru. Mm -hmm. Oi, video! Ce treabă face, și ne-am împăcat noi, da? Dar... Împăcare, cum s am spus cu Coane. Hei, du-te, du-te, lasă vedem noi. Ei, dar, rămâne, zori, mă apuc de lucru. Mai răbăi sănătos cu Coane. Hei, stăpâne, cum a rămas cu boierul? Dar cum să rămâi mai chirică? M-am prins, răt și vine să-i dau grău un gireaz, după cum ai zis. Oh, dar m-a luat groaza când am trecut pe lângă lan și l-am văzut cât de mare. E mare, mare, mare. Știu tare bine că boier m-a luat nebun, <hâ> dar nici cu minte nu după cum văd eu am un... <hâ> Dracu, știi și avem sfat și ei Păi n-ai grijă, să până, că ești cu mine. Ia, știi ce e? Ia mai bine, hai să luăm cele Hai haide acolo, chiar în asta țară, ca mâine dimineață, să ne facă Văi, Kiric. I vezi? Dar poa asta nu E, ce vorbește to Pene. Da, pare că noi avem să dăm peste dracu. E, stăpâne, știi ce? Nu știu, Văi, Kiric. Holc, îți te odehnești și mâine dimineață vorbim noi. Bine zici, Văi, Kiric. A, să mai lăsăm grijile pe mâine, căs mor de osteneală. Stă bine. Stăpâne, stăpâne doare. Dorim, dormi, dorim stăpâni, și las-mă pe mine. Frați, vrtați, fra în într-o clipă, vă adunați mână de ajutor să-mi dați. <trui> <trui> da, da, da, da, da, Păi în Ajutați-mă, fratelor! sicerați le dați-nop, faceți durați-du-o mici și una să facem clapăt <rătă -i> ei, Kirica! îți plac stele! Două mii și una mare cu ne-ai rugat! Ahahaha! Da <rătă -i> fraților! Lasă că voi răsplăti eu cum se cuvine din no. placa asta. Frații, no. îți coroan! No. Iezi numai și nu te întorci cu mâna goală la ea. Încă fără tine să umple iadul de orel. No. No. Carati, lasă-l pe Diniu! ma, Și când sa face ziua, să vă găsesc că în ogradă la pânul meu, e pace! Hai! Hai! Eu cuba! Poți, eu strag o de soap नहीं हो रहा Iih, că unde ești, bă? Ah, oh. ai ești Hei, Ah. Hehe, osciu. Ia, am um mai din aur, fostau niște argaz de la curte și am mai grâit cu dânșii. Da. Mai știi cât mai cât nu li se luase graiu că n-au văzut că de bine ce am turdit noi. Nu le venea cred că mântuit. E. faci și o mei că. M-am deprins si eu că ești util atriat, dacă. Dacă tot aș zici că nu e lucru curat. Ai. Dar pe nu m-au și galtoacat, de, de, de, de te a ajutat Că alta, nu mai zice e ne ta stă șunică Dar nu mi am amut din tâi. Și apoi într-o noapte atât de lungă Dacă nu stai cu mânii în sân Multe li poți spreve. Eu zic mai bine să te gândești Cum a fost tocmeala Că feciorii boierești ori fi dat zvoană la curte De să nu te măjească Cumva boierul arăsplat Auzi? Să-i cei plata Cum ne-am înțeles Pămângeric Eu au făcut, ați ce nici cu gândul nu i-a cuprinde Apu de acone, e am n după cum ne-am păcat E ca bine că s apucat a venit și dumneavoastră ca să fiți față când ne o luat dreptul Ia n-adă, băi, chiric, voi funile și elea Să legăm de asta, să-ți fii mai îndemână e, Așa e Aracan de mine și de mine Cătui de mărunțăl da, vezi-l cum a aflat tita mai jereada și-o duci ca pe un slop. Măi, măi, măi, am uis la alt care e mai în stare. Nici n-are faci cu asta, alte. altă. De-a rămâne boierul nostru ca și își și bună. Ne, dar și parcă ești cam mâni o Dacă nu a fost ni tocmii, gândesc că eu că n-ai uitat. Faci cum nu fost în vorbă. Adică luăm pentru muncă atât cât te-am în spate eu și cu băitanul asta meu. Asta așa -i mă că eu ia ca ce te-aș ruga, om n bani în locul grâului ce mai aia lua și lasă-mă în pace. N-am știut eu ca mă face cu dracul." Ferească Dumnezeu, Coane, cruce de aur cu noi în casă, de parte de pe locurile acestea. Mm -hmm. Bază zău am muncit deodată inima de noi, Coane." Ia, lasă-mă colo mă, omule, să-mi ne toi să mă înveți pe mine ce plugăria." Doar nu seamănă eu cred de ieri de la altă ieri Am mai avut eu de-a face cu săcerători. Și chiar din noi fi tu, Cigăl Crucea Tot n-ați oblat cu lucruri curate Însă ce am eu cu sufletul vostru Voi aveți de sama. samă. seama bani, cum ți-am spus Și mai duceți să vă pe la altă casă Că eu nu știu că am pățit o buna. E fii cu un Cum mata conic, nu te conviezi, au făcut lucruri pe Dar mai rămâi sănătos și nu-ți cu bana. Mm, Da, gale, mă, iubi, ne Gândeam de a să nu-ți fi făcut un rău orga cei ca am și să mai măniezi Boierul Iute am cătat, spun la cale ce trei Ea cam ea numai ce am mântuit Că până da. am treierat și am vânturat Și am mășinat greu Da, da, parcă mă luasem cu lucru și nici nu gândisem Că nu te-ai întors Da de la o vreme intrasem la grijă și gândeam Să mă pornesc la curte, nu de alta Dar am paru că am păgrișit boierul Și mi-era să nu-ți ca-și da, boierul. Actel de boi, iarba e chirica, 800 de mama ligă. Ia <laughs> ca mi-au dat și bani de a m-a dus acasă. Ei. Numai că, in șep și eu am bătit cu gândul că noi i curat la mijloc. Mm -hmm. mm. Deprun să mai văzu să trăiești, să vântuși, să mașini, cu jămte jereada de grâu. El dreptui că n-am avut un trepas să vin colia la galop. Dacă și parc pe jos pornis. A Păi da, da. el la, stăpâne, nu te mai bate tăta cu gândurile, că grija, și gândurile au băgat cu zile în pământ pe mulți. Asta așa e. Păi, că m-am luat mai cu cu mai cu mâinile este și captul. Că despre galbenie de ție a dat buierul, pune-ți mnea ta la chimir și taci molcom, că bun și el la gospodărie. A dreptate. Am știut eu dinainte că trebuie să ne iasă de cheltuială. da. Stăpâne, apie, eu zic că e ca să ceva și nu mai hodinim ciolanele, că de la o mână s-a mai vede el ce avem de făcut. Păi, că bine să-și după o zică asta cu spor, <hăhă> nu-i bai să te-și hodinești o Ai venit, ai venit, stăpâne? Acum da, mulțumesc, bine, și mai vine, Acum pare ca și munței din loc. Hei, hei, he. munți ca munți, stăpâne. Dar eu de cum cred că nu ți a venit ușor? Da, de ce? Apoi ia, ca mâinii poimeni, mâine mi se împlinesc cani și rămâi fără de mine. Mai înainte calea vale, era deprins să trăiești singur, dar are scădea greu, bă, Da. Mai bine, că s-a îngreuiat și gospodăria. Eh, ce zici. Te însori, ori ba? E, băi, Chiric, știu eu ce-ți fac. E ca parc tot mașin aș însura. Ei, e, Când aș da, peste o parte bună, aș face și eu, poate, pasul ăsta. O, oh, dar tem nu cumva să-mi iau pe dracu după cap. Saladul cu lăutare în casă și pe urmă să nu-l pot scoate nici cu o de popi. Ca atunci le te și de însurat, și de avere și de toate. E, da, păi de asta ți acum în grijă, stăpâne. Da, păi? Da, păi dacă treabă treaba până la atât, apoi las pe mine că te-o-i face eu să iei un dragoze, femeia no, care nu se mai află. E? Da, că și de -aia, cine e, eu și de inima lor. Și nu că m-a dar știu, toate măruntaiele gândră. Da, și măi, Despre asta nu, miru, și ne poți să leg una și noapte pentru pe -ntuneric. Pentru altul n-aș face. N-aș face să știu că mi-ar da lumea de pe lume, dar pentru dumneata... Vreau numai de să te văd, om, ca toți oamenii, în rând cu lumea. E... Nu vezi ce cei mai mulți de teapă dumneavoastră sunt cu nasi, pe sos numai din prișna asta, he? Da. și cum parcă ta n-ai fi în stare să ții o femeie. Măi, dar mai ești tu nu știu cum, măi. Scoți omul da. din minsk cu vorbele tale. Oh, că bun staro se ne mai găsut. A, nu știu cine te-a îndreptat la casa mea, dar știu că ești berechet bun. He, și apoi mult stau eu câteodată și mă gândesc în a mea, de unde ai toată atâta putere? Ei, de unde? Ei, Ei, mai când vine zica boierul și ala, nu știu, n lucru, să fie om, să fie dracu, să fie... Ei, ce Ei, nu, nu, da, da, da, da, nici lucru curat nu ești. Ei, da, Fi, și i fie. Me, ai unui știu că mi-ai prăiet bine, n-am ce zice. Și, la Hirică, cum zici tu că mi-ai alege femeia? A? <gătă> -i> Stăpâne, i Ia zic, duminica viitoare Așa? să mergem la horă. La horă? Tata, eu oi sta deoparte cu băieții, uh -huh. iar dumneata să-ți prinzi în joc lângă o fată care ți-o Gufat. Eu atunci mi o 340 de ani pe lângă Ui, ui, oi, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, așa, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, mă, He Haia, păi ei de-a stăpânii să o azi dacă nu e fi cu draciulea căpăci că te fură sfință și iar nu-i bine. așa, ai, așa ai, e, ce să mai batem gură degeaba, mergem la horă și de acolo să de dea el. S-a fiu la fete drăguțe m a făcut mai ca sub Să-ți și la copii. Nu uitați, dragi, când credeți două! să te mai lasă pe pâine când te-ai spus! Ei, păi, da, mai chirica! În ziua de azi, nu o zău care ar mai fi cu frunșa, însă în sân, cum caz și tu. Dar mă gândeți că tot o maliejo, maliejo, maliejo, nu-mi pune ce! Mai mult scopâine, lasă-i în liniște, stiu eu ce fac! Ei, și cum zăști tu, chirica! Păi, hai o la casa, la tipă! Dai, hai, chirica! Dar și ne tam fărparea în suratului. <grijine> <grijine> Răstu mai, Ei, Nici gânsă pune, E ca mă uit că tot oftez din greu toată săptămână și nu se prinde nici mâncare din etare, nici somnul, nu te prinde. Da, e duminică bade epate, ia, ai si. Hai la cuodrencă-i hoara și cine știe, poate Ne-a râde din Bade. Ei, hai, dacă zici tu! Haide! Haide! ne, <fie> Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! mai Haide! de Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! mai, Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Hei, și a fost și un capul de tot am pentru. Cum pe crucea din nele Ducoa de, de Sara Și mai ghieran cu frunza ruptă Și cine îți Sor, cu ochi de Apoi mă drag. Mai tiri, mai da când, nu mai pisașta. Aven numai mai tulburat asta e nu asta nu e Cât aricii de drag. ne tu, tu, ai tulburat mințile până asta asta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 Să draga mă, că nu-ți mai să ochii, că așa-i viața. Așa s-a dus și ta ta la casa ei și, -și ghebat în cui care te-ai născut, tu nu Hei, he, hey, hey, doamne, tii, că ieftine la plâns, mai sunteți voi muierile. una, două, și vă cură lacrimele. Apoi aile de primăvară nu mai proboziși neta, nanașă Dumitru Căi că și apoi așa-i dat Ce mireasă e ce care nu plânge când pleacă din casa părintească Ei, păi da, da, da. zic eu să nu plângă Lasă plânga, mucă Dacă s-a duce la casa da, ei Nu uite, dragă a mai avea când plângă da. grijile și nevoile și nu Hai, cu câine mire, i-ați mirat, sașii! Dă-i caie, calice zmei, portușacă! Eh, eh, hai puicuț, hai ezu abună de maniamoșe, Ai la casa noastră. Hai. Mai rămâi să ne întoși, totuși. mai rămâi să ne întoș, căt socrule. Нета. Помощь. Рамне сă nătoș. Via voastră Bun suflet de femei mai am Și bine mi-am mai ales-o uh -huh. E bună, stăpâne, e bună, noi i cuvânt Dar știi că este o vorbă Care, Când nici nu te gândești, atunci te trântești Deci tot îndrugi, Chiric. He he. Ce tot Chiric E am mai bine de un an de amul De când duc casă cu dânsa, așa. Slava Domnului, n-am de și mă plânge <laughs> mi a făcut și un dolofan de băiet Că să-i mai mare drago. las să vedem noi Adu-ți aminte, ce ți-am spus odată Că și asta cât e de bună Și blajână, tot are o coasă De dracă Ia Iaca, trebuie scoasă Trebuie scoasă numai decât dacă ții voie să ai femei Cum trebuie și să o duci cu dânsa până aici, e, pe de teci, Ai da Nu știu cine ți-a mai putut intra Să-i voi, mai chirică. Că știi, tu numai dracu cred că poate să mai dă de fond. E, lasă că mai vorbim noi altădată, cam că aia că-ți vin oaspeți băie băie Bine v-am găsit, sănătoși. Bine ai venit, tăi socurile. Dar trage că nu o ogradă. Băi, Chiric, băi, hai! Ia, dezhamă cai și așa și la ies. Hai, hai, Nu, nu, nu dragă zinere, n-am când zăbovi. Ia că am venit să vă iau la nunta lui Nechipor, cum tău. Și chiar amu? Chiar amu și lasă porunca argatului și are de făcut, dar eu mă duc să-i spun, nevestite, să se gătească și să o pornim. Trece în casă, că e legăna băietul acolo la cuhne. Stăpâne, stai stăpâne. Ha. Lasă să duc numai neava asta dumneata copilul Iar dumneata spune că De ea, de ea vreme, să te duci Mai pe urmă, bine de bine, iar de nu, să te iarde da și mai chiric Păi cum te sfătuiești, după asta ți mi mai spune eu ce ai de făcut ei, Hai să te ascult, dar își de data asta E că mă duc să-i spun Eu am ușit gata bărbat Numai sunt eu și Alenca și nu, și ne pornim hai, E nepotul, tatăși Duceți-vă la căruț, că eu am ușit V-ași îngândat Haide-mi doar zine dacă eu, tată, nu-i merge. Cam tare multe trept pe meu și numai cu un argăț său am, de abia le toate. poate să și de mai ierta vremea să pot veni și eu mai pe urmă, bine de bine. Ea nu, ei dea mă, te rog să mă Dar eu ție eu nevastă și băiatul, dar singur poate pe tot chipul să vie că lucrul la nu se mai mântuie. oi că, tată, ui că, ta să o de vreme să vin și eu la nuntă. Rămâi, dar sănătos, dragă genere. Hai să ne vedem sănătoși, bărbațele. Prătrun bun, și vezi, ai grijă de băiat. Lasă, lasă soarele de-a pe aproape de chimie, și noi, mânatari. Ei să ne auzăm de bine. sănătoși. E. E. E. Călăucitate. Ia cum acum a venit vremea să scoatem cu asta de drag din cine tale. Și? Ne pe e ca așa, în calic pical și te du la nunt. Tu, stai, stai, Dar să știi de la mine ce ai să faci când vei ajunge acolo. Așa. Alături cu casa socului tău este o căsuță tuchelată în care șede un tălpoi de babă miște șugoasă între blisale. Du-te de trage în gaz la dânsa Și te făcăiește de că e un drumet străin Pune-te apoi pe lângă ea luntre și punte Și juruiește-i și pământul Ca să-ți momească pe nevastă din Italia Și să aduc aducă acolo Și atunci ai să vezi ce pot babile, Și cât i de credincioasă femeia R mai Kiri, că și spui tu E, parcă despre asta N-aș pune capul la mijloc Ai, ce, Dar nu fi așa de darnic, stăpâne Mai bine cruță-ți capă Că poate ți mai trebuie. Dar doare, nu cunoaște, mă mai chiric. chirică? asta n-ai grijă, stăpâne <laughs> Poți să te duci pe la nuntă Că am făcut ce știu eu Și nimeni n-ar să te cunoască E bun Dar pune șaua pe murg. Am urba de epate am găsit sănătos mai ipați. Bine, veni badi cozma. Dacă am văzut că s-a dus neva, asta zic, ia sa ma duc sa mai candi urletlu ipaati. S-a mulțumesc că nu ma uiți badi ei Hei, dar cum, ca oamenii suntem brie. Ma am uși plec si eu. Aaa. Mă repăd până în târg, am niște treabă la un, un jupan de acolo. Și mi știi, am unde să că e mai răcoare. Păi gine zici, ai dreptate, e mai bine pe răcoare. Iar am pus torba cu mirindii stăpâne și Minteanu l-am negat la oblâc. Hai, hai, hai să-i ieși, de bai. hai. Apă, dar eu am plecat, măi chirică. Rămâi să Pate, Cosma. e că a trebuit să-i țăi o urât Chirică. Lasă, <laughs> lasă las că ne-au împăcat noi. Drum bun, drum bun, pate, drum Ai bun. grijă de casă, Chirică? Aha. Uh -huh. Ei, murgule! Ei, călătorii sprâncenați, stăpâne! <laughs> Un bogat, bun, frumos și nu din nașele din care crezi, un ea Mătușe, ierta vi-a spus asta? Apoi, e ca de mii faci bine lista. Apeca, să știi că ai și mai mult de la mine. Oh, măi, că preci stă la mare păcat, m-am E bine încredințat, mă că, că n-are să ne știe nici pământul. Hihti, om, bun ce ești. Mânca te-ar puri și să te mănânci. <laughs> știu eu ce dureri la inimă. Bata-o părdalnică -o bată. Ei, ce să Ce să-i faci, mă Of Nu știu, zău. Cum asta așa? asta? Îmi plesnește o brază de rușine că mă gândesc... Ei, ei, cum să mă înfățșez înainte femeicile cu vorbe de astea, a? Eh? Ei, măduș, hai, du-te, du-te, du-te, du-te ei, ei, mă duc, așa într-un noroc, să vedem Da, și de pute bine de bine Iară de nu, nu-i și ta Că știi cum-ți fac de greu trechile este Și rar le scoatem la capăt Ei, credești dumneata, măduș, că de-i faci treabă N-are să-ți fie degeaba. Să vedem? Întrebarea nu are grijă. Mai știi de unde s-are furile, mai ales că să nu este ei și Așteaptă! Mă duc! Ai, bă, hai, bă. <truționale> Auz. Uf, hai zis? Uf, mătușa, da oricum Nu facem și mai bine. El le vede din coaste cu ochiile. Auz. Te adu casă. Trezești copilul din sol și cum le trezâie la încetea plânge. Aha. Atunci, tu, câteolea că ce, mă Da, și el a să fie mai tare. Și-a atunci, tată, cum e el de supărășios, are să zică de la o vreme în coajă. Ia, luați coptelul și l-a își să l la baba și el de tu, cum îi zona una asta? Iei coptielul puie în algi și... la mine și-a nu ești eu... Bun, mătușe... Vă-ți așteaptă Eu nu e să Ține copilul, măi chirica Aha, Așa e oh. <gătă -i> Ei, Cum a fost acolo, stăpâne? Cum a fost? Apoi am făcut cum ai învățat tu, măi chirica Eșa, eșa, eșa, eșa Să vezi pe însărate uh -huh. Îmi vine femeia cu copilul în brață la babă Măi, măi, măi, măi, măi Și cum intră în casă, începea să chicotii Și spune de la nuntă multe și mărunte Băi, fără ce? să mă cunoască Ai văzut, dar eu ce-ți spuneam? Uf, când am văzut una ca nu, l-am dat băut nevesti și babi. A, l da. am pe amândouă. Uh -huh. am furat copilul din covățâică și... Ia, câte sa măs acasă. este, stăpâne, stăpâne, minciun -mi ți-am spus eu. Da, nu, mai, chirică, nu. muia văd eu ce poate fi mine! Mm? A, păi nu mai trăiesc niciun ceascu, dă-i O dau dracului de pomană, soi rog Ai, ai, e. ai, ai, stăpâni, stăi încetor, încet, Nu, stăpâni, să nu faci una ca asta Că femeia dumneata e una dintre cele mai bune feme Da, da ei, dar știu eu cine devin aici Lasă-mi să vii acasă Să-i scoatem costița ceia care ți-am spus eu Și atunci îi vedești dumneata Mulțul lucru de femeie să iasă din trânsa O, ei bine, dar acum ce să fac eu, a? Acum aduc copilul și l lasă la vecin și vine să o aşteptăm, ca aia să țara le treşe și s-o din vieţăie. Ești ai aflat, măi tuși? Ei, fată. am scotit eu și am scotit, scotit dar nici tu drumeaț, nici tu copil, nici tu nic. Doamne, Doamne, mai culință, doamne. Și mă fac eu. Ia. Amu, Iamu, vai de mine voastră. Ești păcat, ne-am găsit eu cu tine. nu știi ce-ți fac. Am. Of, doamne, doamne, doamne. Cum să mă întorc eu, amul la bărbat, o? Ia, ia stau. Cât sunt și mota nu este al meu, niște pieci, să-l punem în albii și apoi să dăm foc pe din la ușă. Iar noi să-i șumafacem. Auz? când să aprinde mai tare, noi înșe pe în gura mare a striga foc, foc și până sări oameni oamenii de la nuntă, până nu stiu, și casarii să se topească. Și când ori găsim muta nu scom, au să creadă că ars copil. Poate s-o tamădui. Cine zici, nea ta, facem pe asta. S s o facem, s facem. și mă fac eu tocmai acum la bătrâneț fără de-a doapost. Las, las, las, Nu te mai îngrijeși, și ta, mătușă. Dar tu-i lua la mine și-i trăi pe lângă noi ca... Eu, ca și cel bun. Bărbatul meu, e că până și e cald, își mă fi curat de mamă. Lasă-mă nu te -ngrijă. Ei Hai, dar o să facem. Că alt tip n Nu, oh. vor... da zi... nu, cu Să-i ia, să-i o doru, mami, o doru, mami. Cum te-ai prăbătit în flacă-i pui, mami? O, ce-am să mă fac amumpărului în ochilor te Da, stăpânește o. de coftii la ta, fi. O, de toți tot toţi, cum să nu mă ghenui Dacă ne-s-o prăbătit Mie de felul S-a scrumuit -o, -o, mame, Ce mă fac eu am un tine Cu nu iau, cum de te te-ai îndurat, Doamne? Țini-l iei. O, o, săraca de mine, săraca de mine. Cum să trăiesc eu în aici? Ei, las, lasă, dragă tate, nu-ți mai fără mai inimă. Câtea mă nu mai schimb nimica. Se vede că așa a fost scris să nu aveți parte de cu ăsta Dar sunteți tineri și în Și mai avea parte de copii care să vă bucur da, Să nu puți fără mai în Domnule Sfinte, cu ce am grijit cu ce te-am băgătuiti, mă lași pe drumuri păraza posta mula bătrâneță. De-a mâiem și sufletul să mă mântui de, de chirurile voi. <hătă -i> lasă, lasă, lasă-mă, duș, lasă-mă, duș. nu te căina atâta, hai cu mine la tătuță. Eu s-a dus să-ți înțeleagă cu un căruțaș și o să ne duc acasă. Lasă că și să-i trăi veacul de mult înainte la mine. Oh, doamne, doamne! Nu vreau să fac, eu vreau să fac, nu vreau să Nu să fac, nu vreau să fac, nu vreau să fac. Nu vreau să nu vreau să fac, nu vreau să Asta Nu vreau nu vreau să trebuie nu asta să fac. Nu vreau să de Ia, yeah, oh. dacă ca zâștul Ia, ca! Am ajuns! Bădi, se duște, lug, sapuie stânca, să ai cu ptiorul după horn. Pui. Mm, hai, duc. Ia, ia, i-uns! Hai! Așa! V-ați întors, de-a mă, da? Da, ia, ia, ca, ta mama, ia, ca, ia, Drăscam de mine, Și-am păsit O oh, oh. nostru nu mai este Lăsasem la o babă mie și ieși de-a Și cum eram la nunt O ca să a sabati, pe mi Și nici urmă N-am găsit din copilășul nostru bărbat. Ce spui, nevastră? Oh, doamne, doamne, cum arzi el mi de tel, mii de tel. Și s-o de zile. Și ne-o noi orfani. Hai, las, mai măi, filet, cât de o fi noi harnici să mai facem copii. De, cu cine să te sfădești, amuia? Să-mi plec, așa a fost fii la Dumnezeu da și umbli Chirica cu și așești cu clește. ală, am și eu așa <gătări> of, Chirica, Chirica mare ne pastă, ne mai pălit ală ne-a ars cu nostru și ne-a lăsat să <gătări> O acreia și spune Nu te uitam gura ei, hai mai bine să o sinetujem Unio, i-o si și scoatem costița si aia, hai ce o ce o ce nu, hai venireca Pune bărbat, mi se va dușor Asa si bine si atia, asa si gata, tata, gata, o țin, o țin, asa amul Si gata sa scoati, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Hai să-i punem cele la loc Că să-l ținem Gata, o tămăduim. E gata, dă-i drum Hai, scoala, scoala a, a, Scoala, nu e voastră Scoala, nu e vestică, scoala Stăpâne, ia, dacă de-am Și mie cum scade a. Nu mai e să o din frum, Și să-i retez din când în când Ca nu cumva să spui cu coarne da, mă, poți-o trimis la vicin să aduc copilul acasă. Copilul? Da, eu mă duc să-mi caut îmbriea, că ea ca chiar azi mi s-a de slujbă. Da, care-i copilul? Copilașul nostru nevastă, că eu am fost străinul care ai petrecut la baba și -a. Ară, de mine, bărbat! Iartă-mă, că nu o trecut să fac păcatul ăsta. Las, las, prea sunt suntem o sănătoși, copilașul teafăr. <laughs> e teafăr. Ei, rămâi de un sănătoț, de fate că eu mă duc de unde am venit. Dar să știi de la mine și să spui și altora, te-au slujit un drac trei ani de zile, numai pentru un boz de mă de peșătură din pădure și a pentru putregaliză de căpătăi ce îmi trebuie să iadului. <laughs> <laughs> Aleargă, A după să barbată și nu-l lăsa. Călții de la mamuca ni o luat. Din și să facem în rusas. A, las, măi nevast, las. Așa a că am pierdut pe chiric. Hei, bunătate, băiat, mai era. Dar, păi, sacul de după horn cu călți de la mamuca? Ei, tine, nevastră, Călți erau acolo. A, mușcă slimba limba și așa nu-mi tot spune că aveți pe păreță că eu-s stăm Ați ascultat spectacolul teatrului Ieminescu, povestea lui stampățitul după Ion Creangă. Distribuția: Ipate, Valeriu Cupcea Chirică, Vitalie Rusu În alte roluri Nicolae Darie, Valeriu Cazacu, Anatol Rezmeriță, Veceslav Madan, Eugenia Botnaru, Valentina Sadovski, Lidia Volianski, Elena Răpceac, Diana Barcaru, Lucia Pânta, Iurie Negoiță, Constantin Constantinov, Arcadie Plecintă, Vasile Buzatu, Vladimir Cocoț, Carp Iachişin, Zinovie Bârsan, Mihai Curagău și Sergiu Finiti. Regia de studio Ilie Stratulat, regia de sunet Nicolae Cimiliuc, asistența tehnică Teodora Tuchiluș, regia artistică Valeriu Cupcea.